بسم الرحمن الرحمن <سؤال> الرحمن <سؤال> الرحمن الرحمن الرحی الحمدلولیهی والسلام علی نبیهی محمد وعالی وصحبی اجمعین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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا الله په مدد نن منګا د قرآني کریم د تفسیر پیل وکم دا صرف او صرف دا الله په نو سره چرتمانګاو چرت تفسیر دو قرانی کریم اندیا پدی مختصر او رضو کې دا ول نو اخلا تر اخره پوری تفسیر دو قرانی کریم او مختصر رضو کې په مختصر اوقاتو کې د سره اوسره د الله په نو سر سره کیږي هر کله چې حالت موافق نه دي سکاله او چونګې دا یو معمول درسته د شیخ صاحب رحمت الله علیه دهم د شادت توحید و سنت یو وتره طریقه ده یو منهج ده چې په دې مشران کشران ټول وتفسیر د قران کریم کې مشغله دا مارګرودا مشوره وا چې خامخه تفسیر د قران کریم د سکه له وکړې شي په دې حالاتو کې وو د کوم مرګری کورونو کې راځو کناري نه او کنه نه وزریدا رسیدلو وزری ابلاغ چې ورتوي الله پاک هغه مهیا کړی دا نو په هغه طریقې سره مرګي خپل خپل کورنو کې نارینه دی او ځانانه دی هغه اوری اکثر ځمن مرغرو درسوں نے شروع کڑی دی خاص کر کے زنگ مرکز کے درس قران کریم شروع دے ہم پدغا طریقی سرچ مرگری خپل خپل زینو کی ناستی اور شیخ صاحب درس صحیح و ہم ہر کلے مختصر دے نو تفسیر وندر په اختصار سره وی دا د اختصار د وجه نه اصول قرانه کریم دانش بهنه نو شوروب من کوم د سوره الفاتحه قران کریم کې دوه قسمه سوراتونه دي ماکی سوراتونه دي نو مدني سوراتونه د غرانګه د دتي سوراتونو ترتیب دو دوه قسمه ترتیبی وضعی دویم قسم ترتیبی نزوری ترتیبی وضعی چې محفوظ کې قرآنی کریم سره گی په ترتیب سره وو سلوي پرې راځي اور لوہے محفوظ کے قران کریم جس سرنگے پر ترتیب سرا دے نو اگا ترتیب زمن ما کے تک سرنگے چ قرانی کریم پروتے گا فاتحہ بقرہ ال عمران دا باغا ترتیب وزم منی بل ترتیب نزولی ترتیب نزولی او ترتیب نزولی کی اول سورة العلق په ترتیب نزولي طريقا دا چې الله پاک ضرورتن د وخت مناسبت سره آیاتون علی ګریدینو سورۃ تنویر علی ګریدل نو په ترتیب نزولي کې دا کوم ترتیب چې زمنګ مخه مختیدا سندره دا قران کې مونږوي سورتون دوه قسم دي مکی دي او مدني مکی دي تویلکی چې د هجرت د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې کوم سورتون ده د غزې شین مدني دي تویلکی چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت وروسته نه د غزې شین داغ مکیه و مدنی چکم دی دا داغ مکی دیو دا مدنی داغ فرق چکم دی دا با نقلی وی خواهد داغ فرق پا مین دا مکیه و دا مدنی کې په اعتبار د مزامین سره سرم دی او سوری مکیو کې ایمانیات او اخلاقیت بیانی گی او مدنی کې احکامات بیانی گی او ایمانیات اقایت پر کی طبعاً بیانی گی سمرہ سوری مکیو دیگرن نو هغه کې زور په ایمانياتو دی او په اخلاقياتو دی او سورې مدنيو کې اصلن احکامات بیانېږي طبعا عقاید ایمانيت پکې هم بیانېږي نو سوراتو نو مکی دي نو آياتونو مدني مکیه مدني دي سورنګي چې څور مکی او مدنیدی نو د آیاتو نو مکی او مدنی یو سورته چې ته مکی وینو په اساس آیات سره ملي کیږي ځکه چې سورته د عبارت دې آیاتو لیکن بعضي سور اوګد او سورته نبی او باز سور اغه مختصر سورته لري اغه سورته چې مختصر دي نو اغه ول لوخله تر اخره پورې کم مکی دي نو اغه ټول مکی دي او کم مدني دي اغه ټول مدني لیکن یو سورته مکی دي یا مدني دی اغه په ډیرو آیاتو باندې مشتمل نو دا ضروری ده چې په اغه وګت سورته څومره آیات دي دا ټولې مکیوی یا ټولې مدني داغه وګت سورته چې مکیوی لیکيږي یا مدني دا په اعتبار د نوزول اول سره لیکي چداغي نزول اول اولني اياتنا دا مكي دي جو اغه سورت ته مكيوي له کي اوګه ايات داغي نزول اولا په مدینه کې شي بعد هجرت شي جوغه ته مدني وی له کي لیکن هغه کې دا ممکنه دا چې آیات دوا یا دریاه اتونه یا سلوره اتونه پکې مدنی ده د رنگي صورت دی مدنی صورت ده لیکن هغه کې مکی آیاتونه هم کې دي لیکن هغه ته چې مدنی وي یا مکی وي په اعتبار د نزول اول سره ویل وزدہ خبرہ چه سورتنم مکی آیاتم مکی سورتنم مدنی نو آیاتم مدنی لیکن بعض اس او باز آیات د سې دي چې هغه کې د مفسرینو اختلاف سو کوئی د مکې دي نو سو کوئی د مدني لک فاتحه شوا یا سورۃ تبشوا یا معوذتين شو د دې مبارکې ته مفسرونو مختلف خلاب مکی وای نو څوک ورته مدني وای د قران کې په بعضي آیاتو کې اختلاف دی چې دا بعضي آیاتونو کې بعضي مفسرینو وای چې دا مکی دي بعضي دا مدني لَقَرَ سُرَعِ تُوبِعِ وَآیَاتِ تَي دَسُرَعِ تُوبِعِ رُسْتِي وَآیَاتِ تَي چاگِبَ بَارَا قِسُوَ قُئِ دَا مَكِي دَي وَسُوَ قِئِ دَا مَدَنِ مَا کَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوْا اَيَا سْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِنَا دادی آیات پہ بارکی سو کوئی دا مکی دین سو کوئی مدنی در دگرنگی معاوضتین پہ بارکی بادی نو سرنوئی دا مکی دین بادی اوفر دا مکی دا غره کې د فاتحه مبارکه با موي بازي اور ته نو بازي اور ته مدنی دا اختلاف د سنتو شو دا اختلاف د دیوجنا شریعت مقرر نازل شوی یاغه صورت مقرر نازل شوی معوذتین او مکه کې هم د دی نزول ده نو په مدینه کې هم د دی نزول ده فاتحه د نزل په مکه کې هم ده نو دا دی نزول دې نزل په مدینه کې اگر چې د سوره الفاتحه مبارک دې جماهیر او مسلک ده چې دا مکی ده زګدا پنځم سوره د نزل ولې صحیح سوره سورہ لگا سورۃ الفاتحه سورۃ البقره سورۃ سورۃ ولی وی لیکي سورۃ 7 آیت 7 د سورۃ ماخذ سشه صورت د سنه مشتغل باځي وي صورت مشتغل یا صورت ماخوذ د سورن عصور په معنا د سر راځي د بقیه سر راځي په معنا د قطعي سر راځي یعنی جټيته طاوب اسکلی ا کومه وبچه پاته شغه د سوي جوړټوي ادا شود د محمود العين حمزه بدل شید قصص سره پوا وسما نو سورته سورته زكوي ريكيږي چې دې د پوره قران کریم یو ټوکر دی یو حصہ دی یاد ماخذ دی د سورۃ نا د سورۃ نا سورۃ وی لیکي چې څتواله تا ارتفاع شان ته وی یا صورت ما خود رسول البلد ما دخار چار دیوالی نصورت تا صورت زکویلی کی چې فدیر و مضامین و منسوی مشتمل ہوئی نصورت یا ما خود البلد زکت پا ڈیر و مضامین مشتمل او پا استلاع دو قرآن کی صورت ستے لئے گی اگر دو قرآن کریم و قطعت القرآن اگر دو قرآن کریم چې مشتمل ہی پا ڈیر و آئیات امونی ادنا سورت پکې مشتمل وي په روایتونو یا په دوه آياتونو داغي اولو مې اخرونو مسمى په اسم خاص سره نو په استناد قران کریم کې سورت ولیکيږي اگر ټوکړې دوه قران کریم ته چې مشتمل وي په ډې روایتونو اذا سورۃ مشتمل وی په درو ایتونو یا کوم دا غ اول ماین او اخر ماین اول اخر وی په یو خاص نم لک سورۃ العشرۃ القوسر دا مشتمل دي په لريااتو نصورت نو صورت خو عبارت د آیات نشو آیات جمع د آیات د آیات بلوغت کې ستوي دیږي نقهه آیات يون نفخا آیتن نقع خاصا علامت خاصا او پاستلا دو کریم کی آیت میں لکھی گیا اگر... تکڑی دو قرآن کریم تا کہ تو اے دو سورت تا اگر تکڑی دو سورت میں لکھی آیت حضر نا پاکی کم از کم کلمہی قاف نون ہا عین او دغا آیت اول مہین و آخر او اکثر بعضی وقت مسمائی پیو اسم خاصا سرہ لکه ایت القرسی و غیر بس د دې تعریف او نزدې دي د صورت فرا صورت خو عبارت آیاتونه ایت و لیکيږي غا د صورت تا چې ادنا یو کلمې ته ویل کی چې اغه اولومې اخرومين او کلنا کلا د مو سمای په یو اسمه خاصه سره زمنګ د مشرانو د قرانه کریم د بیانولو د تفسیر یو منهج د یو طریقه څه زکه د قرانه کریم لپاره هغه طریقه ډیره ضروری ده هر از د کوون کې د قرانه کریم نه پخار چې هغه پنځه خبرې په قرانه کریم دا هر صورت کې زکړه وکړې سمه د قران کریم چې سمرت شوور دي په هر سورته کې پینځه خبره کم از کم په جنګل پکاره دي یا ربط الصور رب ادو تناصب د صور د سرت د منی سرت سره سره بد سه ثبت دی چې دا د بل صورتت پس ارتبا تنا د سرو دمه خبره په کې زور ده د بد د سرت موضود د سرت چې تاته داماللوې چې د صورتت موضوع سر د سنا پدې صورت کې بحث کې دا ادعا ده چې صورت ساده مقصد د صورت ساده درم خلاصو د صورت اجمالیات تک سېلي معنا څه څو مزامین وتا یا په څو مزامین او منتدای صورت مشتمل ده سلورم تشریح و صورت شپاغه کی مشکلات د صورت په جنبش چکل د صورت تشریح تکای ک مکلنکل خل با یو لفظ ګوشکل راش په اعتبار د معنا سره آیا په اعتبار د لفظ سره نو په صورت کې دا مولا مول پکار دي چې په دې صورت کې مشکلات سمره یو مشکل ل حقیقت ودی درې دي سنور لفظیش کا لیا مانویش کا د دې زکړه پکای بینزم امتیازات د سور چه دا سور دا سورۃ النور سورۃ النور قم مزامیر من تیممتا دا هر صورت د بل صورت نه جداواله امتیاز دا مول ول پکار دي دې ممتاز پس ده په سمجام منتي د نورو صورتو نه دې سده ممتاز نو ربط د صورت دعوه د صورت خلاصه د صورت مشکلات د صورت او امتیازات د صورت دا پنځه خبرې د دې ذکر زوري ده اگر چې باز ورستو به اخر صورتونو کې دعوی ادري خبره بياني یادو اختصار د وجينا یا بازي خبره پاغا صورت کې مشکلات دي یا غوړه په یوه مضمون بنک روانه دي د دې وجهه ناغه پنځوړه خبرې په کې بیان کړې شي د دې صورت ارتباعات خو بیانې دي تناسب زکه چې د دې صورت او مخېبه صورت شته نه اگر چې باځي دا وی چې دتي ربده سورۃ الناس را بیان کړه ځکه چې سورۃ الناس ویل شې سورۃ الفاتحه ویل نو رب العالمین نن رب الناس دل تا مالک ی امید دینوالتا مالک الناس ده غیر تا تناسب وی لیکي لیکي ارتباط نه وی لیکي ارتباط دو اغا صورت د مخنی سور سره چې کوم سور سره اغا متصل راغلي هر کله چې د سورۃ الفاتحه مقیبن سورۃ دشتنو ارتباط نه دعوت دی اس دا او د دعوې کوم دا از باد د توحید هغه کله چې دا د دعوې سورځی کړشي ضدای د دعوې نو ما خزبای خایخه جره سورته الفاتحه دا دعوې یا سورته البقره دا دعوې یا سورته ال عمران دا دعوې نماخذ دا غاد دعوی مخولی کی دلدہ دعوی دا سرط اس بادو توحید دے دا اللہ وحدانیت صابتی ماخذ سدے الحمدللہ الحمدللہ رب العالم زگدہ الحمدللہ دا داسې کلمہ دا او دیکه دا سه اعلان د توحید د چي هغه کې رد او ټول او اقسام او د مشرقي روان دی او ټول او اقسام او د شرګوان دا دا سه او جامعه کلمه نو دا ادو د سور صدا الحمدلله خلاصو سورت صدا خلاصو سورت دادا چې په اول کتابه د سورت ذکر شوی دی چې الحمدلله فقره داوره توحید اول داوره توحید ذکر شوی دی کلمه الحمدلله سره بیا دا غواې مبارانه کړې ده ثابت کړې ده په دلاله یا دغه د وره دا اد لپاره ثبوت وکار ده دلته دا اور توحید الحمدلله اس با د دې دا وې کړه دې بدلایل و اقلیو چې احمدلولات اسماو د صفات د بارے تعالی دي استدلاله کړه په هغه سره استدلال د هغه کړه د پاسمو او د صفاتو په اړه تعالی سره د رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین دایو کې سم دلایل یقلین نو دا ورته راوړه په الحمدلله سره دا ورته توحید بیا دا وای صاحبې تا کړه په دلایل وقلیو چاغ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین د دعوی او د دعوی د اثبات نرسته نتیج د دعوی ذکر کی خوا. تفرید د دعوی ذکر کی جهار کله داوا مبره نہ شو داوا ثابت شوانو نتیج سشوا حاصل استو شو نتیجې سشوه نتیجې سشوا یا کنابود او یا کناستای د نتیجه څخه د دعوی له ځکه بغیر د عاطف نه ذکر کړي وو یا کنابودینه دی او اهدنا صراط المستقیم صراط تعلیم ته دعا د هدایت او د استقامت ده واخ اهدنا صراط المستقیم صراط تعلیم ته دعا د هدایت او د استقامت چا الله پدی مقصد منته منغله استقامت را پک لکواله او بیا درو فرقو ذکر کړې لري هغه درې فرقه چې هغه متعلق دي دو وخت نزول د قرآنی کریم یاغه متعلق دي د چاته را داوینه توحید سره کله چې ده الله وحدانیت مسله بیان شي یا کاله چن اصول د قران کریم شورو شو نو دریقې سمار پیدا شو یا کاله چې تر د وحدانیت ما سلامای نه نو دریقې سمار پیدا کی یو کې سماغا خلق د چدا قران او منی دا ما سلاما زاہیران اومنینو باتنان اومنینو اغیمانی بیاکلک بی چاگیتا من عمونالی اینہیموئی انعامتالی دویم قسم خلق آگا دے چاگا مخالفتو کی مخالفت کو ان کی خلق بیعت وقت اسمت یو آگا خلق دے یاو ظاهرا مخالفت کین او باطینا نم کین په زده عنایت تر ولایي چاغیتو مغظوب علیه ایم خپې پوي خ لكن مخالفت ظاهرا نم دی او باطینا نم دی دسه د عنایت د وجه نه ولایډ درم که سم اغه خلق دی چې اغه دوه پړق ونی ظاہراً منید ان باطنان نمئن اگو کیا گرچے ایناد نوی لیکن جہل پکیڈیر زیاد بھی تھا جہل پکیڈیر غالبی چاگیتن سوی لیکیگی زوالین بھی لیکی دادر سورت سشو خلاسہ شو خلاسہ خلا. خلا واضح مختصر دا د صورت دعوه اولم ذکر کوي پال الحمدلله سر بیا غصب ایتې په دلاله عقل یو سر بیا د غینت یو ذکر کوي په یا تنابود سر بیا تعلیم ته دعاه په کې له هدایت او د استقامت په دې المستقیم سر بیا د دریو دنو تذکر کې دا د سورۃ مختصره خلاصه ده سورۃ الفاتحه او پته شری سره کله چمه فرادات بیانی کیږي لفظی اشکالات بالته بیانیږي او امتیاز د صورت د صورت الفاتحه ګورکل ناکل مفسرین فضائل او خواص د قرأ د سورو بیانین او کنا ناکل او خواص د صورت او امتیازاتو کې بیانلی مفسرین محدثین فضائل د قران کریم فضائل د سورو بیان لیکن په دی باندې تمام متفق دي چې فضائل د سوره الفاتحه خواذ د سوره الفاتحه دا په صحیح حدیثو باندې ثابت دي د نورو سورو فضائل بعضو فسیرونو بیان کړی لیکن اکثر احادیثوں موضوع سرا یا پہاذو جوی فوسرا لقد ذکر قاضی بیضاوی کړل د دین صورت ده فضیلتون یو فضیلت ده چې ولک راغې صحیح مسلم حدیث پیغمبر خدا صلی الله وسلم کوي ما تا تهو را راوړل اغزیره د دې چې تاتا و سوره نو کې یو سوره ام القران الله تعالی غلې د سوره الفاتحه بقر اخر را لګلې کله چې دا وای کو مقصد دوای الله واستا غ مراد پورا کوي ځکه سوره الفاتحه د سوره سوالون د سوره المسل را دې کوم سوال له سوره البقره پاکه خري اخريني آیتونو کې هم څه دی د الله نه سوال کله چې د الله پاک نه صغوار کنه الله راکړي وګوره د دې خصوصیت خصوصیت تو خصوصیت دانے چھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی لا صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرہ بفاتیحة الكتاب لا صلی اللہ بفاتیحة الكتاب اغمونس کامل مجنن سوپوری چفاتیحی فکی نیلس تلیخا اغمونس نا تمام دے تام منځ کو سورۃ الفاتحه او نورو صلاه تا منې سوځه سو وراله ځکه سورۃ الفاتحه استمته دي واجب دي دیو. دا قران کې هر هغه عمل چې په هغه باندې اطلاق د صلات کې هغه کې بیا سورۃ الفاتحه لوله دا, دا اگر چې تفصیل پسه نه دا جنازه ته سویلې کېږي صلاه الجنائز مونږ ورته لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب نو غره د دې چې صحیح حدیث نوم دا ثابت چې الکا سره حکومت سره چوي د دعاء په نیت د غیر دعاء په نیت مني وي لیکن سوره الفاتحه چولې سینه ځا ته دا فضائل د صورت او خصوصیت د صورت دافو امتیازات د صورت کیدا ذکر کی د دې صورت امتیازات نورم ډیر زیات لکه صورت کې معرفت د بار تعالی ذکر شې دي په یو معرفت د اسماء و صفات او ذکر شریفه پر بالحمد لله سرا معرفت د اسماء و صفات او ذکر شریفه پر بالالعالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین سرا معرفت د الوهیت ز باره تعالی ذکر شریفه یا ک انعبد و یا کنستعین ترا او معرفت د حکومت او تشریذ کر شهید په هدینة صراط المستقیم سره ګوره علمي کلام علوي چې په اول په فرایز کې اول فرض په انسان باندې څه دې معرفت د بار اګه معرفت س معرفت د ذات د بارې تعالی د آسمونو د استفادې د بارې تعالی چاګه ته موضوع توحیدوی دا قران کې په دې کې توحید د باره تعالی ذکر شوې اون پین ذکر را توحید د باره تعالی ذکر کی یو توحید د ذات د باره تعالی والحمد توحید و روبیت دو بارے تعلان و رب العالمین سرہ توحید و روحیت دو سفادو دو بارے تعلان و رحمان الرحیم مالک امیدین سرہ و توحید و روحیت دو بارے تعلان و ایعا کناب دو سرہ او توحید حکومت شریعت د باره تعالی باغه په هدینة صراط المستقیم د ورنګې په دې سورۃ کې اسما د باره تعالی په څنډه ذکر اسماء د باره تعالی پینځه دی یو الحمدلله کی الله بل رب العالمین کی رب رحمان رحیم مالک دا پینځه اسماء د باره تعالی ذکر کی دا قران کې پدې سورته کې پین زقی اسمہ جملی الحمد ور الحمدللہ رب العالمین دا جمله جملہ خبرید لیکن معنی انشاء زک اللہ داوی مفسیرین داوی چی دلتا قولو الحمدللہ رب العالمین قولو الرحمن الرئیم قولوا مالک يوم الدين قولوا ايا كنابود و اياك نستعين دا, دا جمله خبريادله لیکن مانن انسان اياك نعبد و اياك نستعين دا جمله خبريادله اهدنا الصراط المستقيم دا جمله انشائيه بیا په دې جملو کې دو جملې جملې اسميه ده په رب العالمين او جمله انشاءيہ دا جمله فعلیہ را ایہ کنا بد و ایہ دا په امتیازات او د سور کی د سورۃ الفاتحه کې دا داخله دا محمد صاد چې معرفت د باري تعالی په پینځه قسم د بیان شوه او توحید د باري تعالی په پینځته قسم بیان شوه اسما د باري تعالی په پینځه قسم جملې په کوم پینځه معرفت خدا معرفت د ذات د تعالی معرفت د اسماء او صفات د تعالی او معرفت د حقوق د تعالی دې سب قتی رسانی شو معرفت د حقوق د بار تعالی چا غ عبادت او استعانت څخه ايا كنا بو د ويا كنستای او معرفت د اغه لارې چې په دغه مقصد تو سره رسېړې هغه بیان یې په هدینا صراط المستقیم او کوم چې په دې لار روان دي دغه معرفت دغه ذکر دې په صراط الذین نمت علیهم معرفت ذ ذات د بار تعالی معرفت د اسماء او صفات د مخنذری ویا تو نکته کړو او پاییا کنه بدویا کنه stain سره معرفت د حقوق د باری تعالی ذکر کی چې غی عبادت او استعانت او معرفت د اغلاری چې په دغه مقصد ته رسیدل داږي کړ دغه هغه ته سوي ستره مستقیم وي ا معرفت دا غچا چې پدې سراط المستقیمن تی روان چا غسدی انعام تعالی منو مناله د نور محمد صاد پدې کې پایريږي امتیازات د سورۃ الفاتحه نه ښا دغرلنګ دا سورۃ متکثر الاسماء دری سوراتونه داسې دي چې هغه متکثر الاسماء یو سورۃ الفاتحه دانو بل دا نو بل سورۃ التوبه او سورۃ الاخلاص لیکن د دې د اسماء اشتهادی نه دي د دې د اسماء چکم دی دا نقل دی خلاص. سرنګي چې د سوارو او د آیاتو دا ترتیب چې کوم دی دا توقیفی دی نقلی دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چکله به یو را راغی او آیات راغی را نو صحابه ته به وی كاتبه وه ته به زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه پاک سره به چدایت د پلان کی آیات تر خپل پلان کی صورت کېولې کا دا صورت په پلان کی صورت په سیولې کا نو ترتیب د سورو ترتیب د آیاتونو دا توقیفی ده ځکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سنت الله تعالی دا ترتیب د سورو د ترتیب د آیاتو د اجتهادینه لکه پاده شوی چې دا پیغمبر صلی الله علیه و یا صحابه په خپل اجتهاد سره یې بغیر د سورۃ توبه نه لا خبره مخه ورته شي چې سورۃ توبه کې قول د اجتهاد شته نور اکثر سوروتونو زموږ ترتیبات چې د آیاتونو ترتیبات د توقیفی دي دا وزغیر توقیفی دي دا قرંગી آما د سوور چکم دی دا نقللی دی یا بس هو کې رامون کر کړی منو ته ببت ک ول دا دلالت کو په فلت د چمن د श्रद्धा اسماء د دلالت کوي دا شی په شرافت دا پا او په فضیلت معنی او دغه اسماء اصل کې اسماء صفتی دي خا د سوره الفاتحه چې سمره سوره نمونه ديګه اسمان دغه اسماء توصیفی دي او مفسیرین و محدیسینو دادی صورت اسما چی ذکرکڑی تقریباً دوئیش مردی صورت تا صورت الفاتحامو ای مونچ شروع کی گی نو پدی صورت سره شروع کی گی حر شروع کی گی نو پدی صورت سر شروع کی فاتحه کولیا فاتحه الصلاه دغره کې دی سورته او سورته الخير وي زکه چې په دې سورته کې تمامه قایده اسلاميه بیان شې دي چاګه خير یو سبب دیګه د غران غعمال صالحات دیني په بیان شي د غران دي سورۃ سورۃ الحمد وای د سورۃ سورۃ الصلات وای حدیث قصته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایې چې الله پاک فرمایې کوسیمتی صلاتو بین و بین عبدی نصفین دا صورت زما زما د بندگانو پر مینس کی تقسیم شید نیم پنی ایا کن عابدو پوری دادا اللہ سرم وطالع دا ایا کن استائیل نو اخلا انتو والا الظالین پوری دادا بندہ سرم وطالع نصفیل صورت تا صورت شفا بس سو بیمارې وو دا صورت اولو لا پوکب الله بيخكايخ خاک دا رنگي دي صورت دا صورت الرقیة موي احادیث کې راځي بخاری حدیث سوه صحابه بولار ایتلله اغه یو دم کړو فاتحه په لسنیو ابي سیدو قدري رضی حدیث دا په بدل کې ورته وګړ پاندک د پینزو ملاو شه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ردنے دیکھے نو دیتا صورت الرقیم وی صورت شفا موی دگرنگی دی صورت صورت الوافیم بس دا وافی کافی دے صورت الکافی ورتموی دگرنگی دا صورت الکن نمومنان اند پارا نتوحید یا خزانہ دا د قران کریم تمام مزامین په دې صورت کې بیان دي د قرانګی داره سورته وافیهوم د قرانګی داره تعلیم المساله د کسرنګي چې مخکی ذکر شو صورت کی تعلیم دا دعا هم دے چې دعا غواړي نو داسې بغواړو اول دا لا پاک حمد بیان کا بیا دا بیان کچ یا الله زغ غصفه بنده عبادت کوم تا نه مدد غواړم او صلی زما دا حاجت پوره کې دنیا کې هم دا چانه چا غواړي اول په داګه تعریف بیا ورته خپل دا ذکر کوي چې تاسو سره دا وفادار یا سره مې دا اخړې یا تعاله دا کوم بیا ونه سوال نو دی صورت کا تعلیم المساله د غرنګي دی صورت سبل مسانمو هي سبل مساني دی بیا بیا لوسی کیږي پهر رکات کې بیا بیلسته کی پهر موږ سکي بیا او سبا ورته ځګه وی چې په آیاتونو منته مشتميل کدا بسم الله بسم الله پکې جوز فاتحه یو ګرځاې نن دا بسم الله وبیا ده الحمد سره به یو آیات دي او لیکن دا قول دیر شاد و ناظر او کب بسم اللہ پر جز او نگرد آئے نبیاء قوال الحمدللہ رب العالمین نواخل تلاخیر پوری بیا وہ آیتو ندیتا دا گرنگی دی صورت آساس القرآن د دو چې چکو مطالب محمد بیان شویدی ارپا دی صورت کی بیانی دی دقرنگی دی صورت آسورت الشکر موئی صورت المناجعات موئی صورت التفویز ورتم موئی دا قران سوال ورته ووين دا قران کې یا ام الكتاب ام الكتاب ورته ووين ام القران ورته ووين علامہ قرطبی ذکر کړی چې تمام و هغه چې کومه ده د باره تعالی غفدریو کتابونو ده باره تعالی کې هغه راځم تورات انجیل او زبور او د تورات انجیل او زبور تماامه خبره هغه راځم ده پستکه په قران کریم کې قران کریم بیا راځم ده په سورۃ الفاتحه کې او سورۃ الفاتحه بیا چې مده په بسم الله الرحمن الرحیم کې او بسم الله الرحمن الرحیم بیا چې مده په با استعانت کې بابا او باندې هم فسيرين دا وي شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ هغه فرمایي چې دی سورۃ ام القران زکه ویل کی چې قران مشتمل له فصلو او مسلو من دی قران کریم معظم سنور حسین اول نوا له سورت الانعام پوری دایو ایستا سورت الانعام نه کاف پوری دوی میسا د کاف نه سبا پوری بیا د درم ایستا او د سبا نه اخر پوری بیا د سلورم ایست مختصر دا چې پاول کې مسله دا بیانې خالق لکل شاین هو الله دا نعام نہ کاپره مساله بیانای مربي لكل شئ والله الله وجود ور کینو تربیته ماغه او د کاپ نہ سبا یو مساله بیانای مبارک لكل شئ والله نفد ولدهم کئ چې الله چاته محتاج نه یا دا مساله حاصل د مساله بیانې چې مبارک لکله شون ول الله په هرڅ کې برکت چوون کې یو او سبانه تر اخره ورېدو مساله بیانې چې په الله پاک شوق دراوه ورنیش کام اس با د خیامت کې دلته ما الحمدلله رب العالمین کې او الحمدلله کې دا بیان کی خالق لکل شئی هو رب العالمین سرا اشارہ دا چې تربیت دا هر شی سو کوي والله کوي الرحمن الرحیم کې اشاره دا چې مبارک لکل شئی هو الله مالک یوم کې اس باد دا قیامت کې واغدار دا حساب او دا کتاب د سزا او دا جزا یې والله په دې درې آیاتونو کې د قران کریم دا څلو وړو هيڅو کې چوکم مسائل به نه اگر تمام مزاميني په دې دریو آیاتونو کې سګړ راځي دا رنگي باځه وایي شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه فرمایي چې په قرانه کریم کې شپږ مزاميني توحید دے رسالت دے احکام دے قیامت مساله د وحدانيت د دا مبارک داله بیانې مساله د رسالت د رسول الله بیانې احکاماتي شرعيه بیانې د مساله د قیامت بیانې پنزم شاته د مسائل منن لي د منن کو احوال فغم د منن کو احوال دلتو غور الحمد لله رب العالمين سرا ورا توحید د باره تعالی ذکر ده. ا دہی صورت کې توحید د باره تعالی ذکر احکامات د باره تعالی ذکر. رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر. ذکر د قیامت دی وره ده. زمانن کو احوال بقیم دی ده. نمنن کو احوال بقیم. د دی وجه د دی, دی تا امو القران وای امو الکتاب وای دا مختصر دا سوره الفاتحه په لاسوا ان شاء الله مفردات د سوره سبب بیانو کوم ټیم به غوړی نہ بجو ان شاء الله درس شروع کو اللہ پاک دې رحم کرم پامغو کی الله پر عمل چکو وبارا غلى الله دابا خپل حکم سره دا واپس کی الله څومره بننه انسان دي الله د مصايبونو او ساتي خصوصا مسلمانانو ساتي الله الله دا قران مون شروع کړه یا الله ستف توفیق کر الله دا بمن و دابا ته مون الله اصطاب و امداد سراللہ اصطاب و نصرات سراللہ اصطاب و رضا سراللہ تب منگنا راضی شی تب منگنا توفیق راکی و کتاب منی پوا که اللہ من نن ابتداو کر اللہ اللہ تر اخیر پوری اللہ دامنگ منی اسان که اللہ دامنگو ایو دادی صواب شیخ سیب درسی اللہ کل مسلمانان تیرسی اللہ اللہ جکن بی مران دی و تکلیف کی دیا اللہ و تکلیف و مصیبت میں اخلاص کیا اللہ اللہ چاہتا جست تکلیف دیا اللہ تکلیف میں اخلاص کی.